פרק י"ז. ויהי אברהם, בן תשעים שנה ותשע שנים. ויירה אדוני אל אברהם, ויאמר אליו, אני אל שדי, התהלך לפניי, ויהיה תמים. ואתנה וריתי ביני וביניך, וארבה אותך במאוד מאוד. ויפול אברהם על פניו, וידבר איתו אלוהים לאמר.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 וזרעך אחריך לדורותם. זאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם, ובין זרעך אחריך. ימול לכם כל זכר. ונמלתם את בשר עורלתכם, והיה לאות ברית ביני וביניכם. ובין שמונת ימים, ימול לכם כל זכר, לדורותיכם יליד בית, ומקנת כסף מכל בן ניכר, אשר לא מזרעך הוא. ימול ימול יליד ביתך ומקנת כספיך, והייתה בריתי בבשרכם לברית עולם. וערל זכר, אשר לא ימול את בשר עורלתו, ונכרתה הנפש ההיא מעמיה, את בריתי.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 לברית עולם, לזרעו אחריו. ולישמעאל שמעתיך, הנה ברכתי אותו, והפריתי אותו, והרביתי אותו במאוד מאוד. שנים עשר נשיאים יוליד, ונתתיו לגוי גדול. ואת בריתי אקים את יצחק, אשר תלד לך שרה למועד הזה בשנה האחרת. וייחל לדבר איתו.